11. Сліди зберігались на сходах 1 годину 17 хвилин. Джордж визначив це за своїм годинником. То були тонкі згустки чорної ектоплазми, що випромінювали неймовірний холод. Коли Локвит торкнув один слід вістрям своєї рапіри, ектоплазма засичала і огорнула срібний клинок з мійками чорної пари. Явище було справді цікаве. Джордж замалював доріжку слідів на сходах, а я – окремі зразки, які були менш бліді або менш криваві. «Це сліди маленької ніжки», – зауважив Локвит. «Не такої, як у малої дитини, але тоненької і луської. Напевно, це нога малого Тома, не Роберта Кука. Годилося б виміряти їхню довжину», – сказала я. «От тільки підходити до них надто близько не хочеться». «Ти маєш рацію, Люсі». На локводі були рукавички й темно-сині шалек. Увесь його захист від холоду, коли він стояв на варті біля сходів. Гадаю, їх справді треба виміряти і порівняти. У кого з нас найменша нога? «У холі», – відповів Джордж, не підводячи очей від записника. Поза всяким сумнівом. Але ж її тут немає, притідила я крізь зуби. Локот кивнув Твоя правда, Джордже. Ніжка в неї дійсно маленька, десь така сама завдовжки. Завтра порівняємо. Гаразд. Як на мене, суворо втрутилась я. Важливіше було б шукати джерело цього жаху. Як ви гадаєте, де помер малий Том? Звичайно, вважають, що шукати джерело найкраще там, де сталася смерть. Однак прояв, з яким ми зіткнулися цього разу, поставив перед нами цілу низку проблем. Навіть наші спостереження мало чим могли стати в пригоді. Першу рану служникові завдали в підвалі. Саме там розпочався прояв. До того ж розпочався він чаленним вибухом енергії, яка збила з ніг Джорджа, що стояв у середині залізного кола, і розтрощило б стіну його ліхтар. Можливо, саме тому Джорджу взагалі не помітив двох постатей, які бачила я. А Локвитт ще чергував угорі, побачив їх лише на коротку мить. Там, на горищі йому здалося, що обидві постаті ніби злились в одну. Потім долинув приглушений крик, і все зникло. Але ж я чула, як щось упало зі сходів. І «Якщо Кук скинув Тома вниз, як припускає Люсі», – мовив Джордж – він мав померти, вдарившись об підлогу в підвалі. «Якщо не помер ще раніше від своїх ран», – відповіла я. «Бідолашний малий. Таким чином джерело повинно бути або під сходами, або на горище», – підсумував Локвод. «Це ми перевіримо завтра. І дуже прошу тебе, Люся, облиш це хлипання за бідолашним малим. Хай там хто він був за життя, зараз його привид – частина небезпечного прояву. Подумай про те, що сталося із підвідками нічної варти. Я думаю про них, Локводе, відказала я. І ще думаю про те монторошно чудовисько, яке женеться за дитиною. Про привід Кука. Він саме втілені зла. За нього нам треба взятися перед усім». Локвіт хитнув головою. «Правду кажучи, ми про них ще нічого не знаємо. Нам треба бути вкрай обережними з будь-яким гостем. Мене не обходить чи дружнім, чи нещасним, здається цей привід, чи може просто хоче, щоб його погладили по голівці. До нього не можна підходити близько. Це залізне правило, якого дотримуються всі поважні агенції. Холі може це підтвердити». Я не хотіла давати волю гніву, ба більше, тіло я була згодна з Локвудом. Однак напруження останнього часу і тієї довгої ночі, і кількох минулих днів на Портленд Роу далося в знаки. Я не витримала. «Це привид дитини?» – зіпнула я. «Дитини, що рятувалась від смерті. Я бачила його, коли він пробігав повз мене. Тільки не треба на мене так дивитись. Він був у віччі, ми повинні співчувати йому». Я зробила велику помилку, і тут таки зрозуміла це. Блисквачах Локвода згас, і він холодно промовив Люсі, я не можу співчувати нікому з привидів. Правду кажучи, це скидалось на заяву професійного вбивці. На цьому наша суперечка рвалась. Урвалась, бо минуле нашого керівника залишилось для нас незбагненним і недоторканим, як замкнені двері цієї таємничої спальні в нашому будинку. Локводова сестра померла від дотику привида. Локводова сестра. Більше тут нічого не можна було сказати. Отож, я змусила себе замовкнути і заходилася знову вивчати сліди на сходах. Десь у першій годині 34 хвилини, це Джордж теж визначив за своїм годинником, згустки ектоплазми зблідли, трохи засвітились, а потім зникли. А тоді ми подалися собі додому. Можливо, вона готувала чудові бутерброди. Можливо, в неї були чудові маленькі ніжки. Та я могла принаймні втішитись тим, що Холі Манро була звичайнісінькою секретаркою. Вона не носила рапіри, не вміла робити того, що робила ночами я, ризикуючи власним життям заради порятунку Лондона. Лише пам'ятаючи про це, я змогла стриматись, коли вдома виявила, що Холі побувала в моїй кімнаті прибрала в нападі своєї божевільної звички до чистоти все моє розкидане вбрання. Я вирішила вранці попросити Холі, чемно, спокійно, щоб вона більше такого не робила. Та потім це якось вивітрилось із моєї голови. Коли я прокинулась, у мене на думці вже було чимало важливіших речей. Коли я прийшла на кухню, Локвед із Джорджем уже сиділи за столом і читали Таймс. А Холі Манро, села в темновишневій спідниці і бездоганно випрасовані білій блузці, робила щось біля каністри з сіллю, що стояла з дверима кухні. Вона сама поставила сюди цю каністру. Раніше ми просто аби як кидали своє знаряддя за двері. Увійшовши, я пильно поглянула на спідницю Холі, а вона на мою мішкувату стару піжаму. Що ж до Локведа з Джорджем, то вони, здавалося, взагалі не помітили мене. Усе гаразд? запитала я. Знову нічна пригода в Челсі, відповіла панна Манро, убиту агента, до речі, вашого знайомого. В мене тьохнуло серце. Як? Кого? Локвод поглянув на мене. Одного з кіпсової команди. Недашоу. Ой. Ви добре знали його? поцікавилася Холі Манро. Локвод знов утупився в газету. Так, ми всі знали недашоу. знали надто добре для того, щоб його не любити. То був задирикуватий мамула з близько посадженими очицями і скуйовдженим волоссям на голові. Наша взаємна неприязнь колись навіть переросла в бійку між ним та Локводом, хоч пізніше вони разом брали участь у славетній битві на кладовище Кенсел Грін. Ні, не дуже добре, врешті відповів Локвод. Та все ж таки, це просто жах, провадила Холі Манро. Зі мною таке частенько траплялось, коли я працювала в Ротвелі. Гинулі ті, кого я бачила в конторі щодня. Угу, сказала я, тупцюючи біля чайника. З появою у Холі кухня стала трохи затісна. А як він помер? Локвит відсунув газету в бік. Не знаю, про нього лише коротко згадують наприкінці статті. Напевно, звістка про його загибель тільки не надійшла. Решта новин, щоправда, ні трохи не краще. Навала привидів у Челсі посилюється, там розпочалися заворушення. Люди протестують проти примусового виселення з домівок. Поліція залагоджує сутички з живими, замість того, щоб боротися з мерцями. Одне слово – шарварок та й годі. Наш розслід принаймні триває спокійно, – обізвалася Холлі Манро. Я чула, що минулої ночі ти чудово попрацювала, Люсі, а у тих моторошних привідів, звичайно ж, треба негайно знищити. Хочеш висівкову вафельку? Дякую, мені вистачить ці грінки, зауважила я. Наш розслід. Я сердито потягла свій стілець, дряпаючи ніжками лінолеум. Це ти дарма, скуштуй хоч одну. Наполягав локвот, смакота. Отже, переходимо до плану на сьогодні. Після сніданку повертаємось на гановер сквери, намагаємось, завидно, розшукати джерело. Наші клієнти нетерпливіться. «Ти не повіриш, Люся, але пана Вінтергарден вже телефонувала зранку, вимагаючи в своїй вишуканій манері, щоб я сам відзвітував перед нею, що ми зробили і виявили минулої ночі. Тому я зараз вирушаю до готелю, до вона тимчасово мешкає. А ти, Джорджа, знову вирушаю до архіву і спробуй відшукати більше подробиць про це вбивство. Ти ж сам казав, що хотів би переглянути більше газет». Джордж тим часом черкав ломастером по нашій скатертені мислення, складаючи список газет. «Мейфер Пак», «Квінс Мегазін», «Корнигіл Мегазін», «Контемпорарі Рев'юв». «Егеш!» – відповів він. Наприкінці вікторіанської доби виходило друкам безліч часописів, і деякі з них полюбляли описувати всілякі сенсації, вбивства і таке інше. Я певен, що там знайдеться докладний звіт про вбивство малого Тома. Тільки побоююсь, що мені може не вистачити часу. Якщо нам пощастить відшукати такі відомості, це дозволить краще зрозуміти, що ж там сталося, і допоможе знайти джерело. Він кинув фломастер на стіл. «Я скоро вирушу». «У ренці нам привезли багато солі й заліза», – повідомила Холлі Манро. «Я сама візьмуся до цього. Ваше знаряддя буде готове відразу після обіду. Тільки треба замовити ще свічок». «Чудово», – відповів Локвуд. «А ти, Люсі, можеш допомогти Холлі, якщо захочеш». «Гадаю, що Люсі не захоче», – відказала Холлі. «У неї, напевно, є важливіші справи». «Я не певен, що в неї є такі справи», – заперечив Локвуд, кусаючи вафлю. Закипів чайник. «До речі», – спокійно мовила я, – «такі справи в мене дійсно є. Буде більше користі, якщо я поїду до архіву з Джорджем і допоможу йому». Нечасто нам з Джорджем доводилось виходити з дому в день. Правду кажучи, я й не пам'ятала, коли востаннє бачила Джорджа не в темряві, не при штучному світлі і не в товаристві привидів. А скільки разів я сама просилась піти з ним до Національного архіву періодичних видань – ви зможете полічити навіть тоді, коли у вас на обох руках немає жодного пальця. Якщо Джорджа здивувало здивувала моє рішення, то він ніяким чином цього не виявив. І зараз тихенько тупцював поряд зі мною лондонськими вулицями. Ми прямували на південь через Мері Лебон у бік Ріджен-стріт. Хоча перекрита зона Челсі була за дві милі звідси, сліди навали привидів були помітні й тут. У повітря пахло смаленим, люди на вулицях зустрічались менше, ніж звичайно. Кав'ярні та ресторани на мері Лебонта стріт зачинялися, як і по всьому Лондону пів на п'яту надвечір. Тож в обідню пору там завжди було повну люду. Та зараз вони стояли похмурі й порожні, з самотніми офіціантами, що сиділи нудьгуючи біля столиків. На бруківці лежали неприбрані торби зі смітцям, вітер розносив вулицями папірці та інший дріб'язок. Раз по раз ми з Джорджем натрапляли на будинки, перегороджені чорно-жовтими стрічками Депрік. На вікнах цих будинків були намальовані крейдою хрести. Знак того, що привида виявлено, але досі не знищено. Біля ветхої церкви спіритуалістів на Вімпл-стріт тривала сутичка. Убранні в чорне потайбічники, прихильники культу привидів, зіткнулись із місцевим угрупованням спілки захисту домівки, яке намагалось посипити церковні сходи лавандою. Чоловіки і жінки середнього віку, поважні і часом сиві, репетували, хапали одне одного за комір, викручували руки. Коли ми з Джорджем наблизились, вони розступились, даючи нам дорогу, і мовчали, поки ми проходили повз них. А тільки но ну, ми пройшли, як натовп знову зімкнувся, і сутичка поновилась. А вже ж це були всього лише дорослі, які Ані трохи не розуміються ні на привидах, ні на захисті від них. Коли звічоріє, вони припинять чобитись і поховаються по домівках, поспіхом замикаючи за собою куті залізом двері. «Це місто мчить просто до пекла», – зауважив Джордж. «А ти як гадаєш?» «Перші кілька кварталів ми йшли мовчки, мені ані трохи не хотілося розмовляти. Одначе прогулянка трохи розвіяла мій смуток, і тепер я весело цоколо своїми кованими чобітьми по бруківці. Не розумію, що ти маєш на увазі». «Те, що всі подуріли, ніхто не ставить правильних запитань, без яких не може бути і правильних відповідей». «Ми вже підходили до Оксфорд-стріт, де розкинувся величезний товкучий ринок, на якому торгували залізними та срібними оберегами, стояли ядких хіроманців та інших ворожбиців. Обминувши ринок, ми перетнули Оксфорд-серкус і попрямували далі вздовж Ріджен-стріт. Звідси було вже недалеко і до архіву. Я знаю, чому ти вирушила зі мною», – несподівано мовив Джордж. «Не думай, ніби я цього не розумію». Оскільки саме тоді я понуре міркувала про висівкові вафельки, від Джорджівих слів у мене забурчало в череві. «То чому ж, як ти гадаєш?» «Гадаю не тому, що тобі таке приємне моє товариство. Хіба ні?» І Він позирнув на мене. «Цілком приємне, Джорджа. Ти кажеш неправду». «Годі вже. Читати твої думки дуже легко», – провадив він. «Тільки будь обережна. Вони можуть не сподобатись Локвидові». «Ми разом переступили рівчаки з водою. Такі рівчаки захищали від привідів крамниці модного одягу на Ріджен-стріт. Це була одна з найбезпечніших частин міста, тож люду на вулицях траплялось помітно більше». «Мені дуже шкода», – відповіла я. «Проте я не вважаю, що в нього є причина для невдоволення. Він сам винен. Я його про це не просила». «Він теж не просив». «Але ж це він найняв її, а не я». Джордж пильно поглянув на мене крізь окуляри. «Я мав на увазі твоє захоплення привидом. Отим хлопчиною, малим томом. А ти про що тут казала? Ой, пробач. Про те саме. Спробувала викрутитись я. Через цього привида я й пішла з тобою, хочу дізнатись усю цю історію до кінця. Гаразд. Кілька наступних ярдів ми йшли мовчки. Попереду вискочила будівля агенції Ротвелл. Блискуча брила з пластику та скла. Біля входу на флагштоці майорів прапор агенції, червоне полотнище з левом у стрибку. То як тобі, Холлі? Зненацька запитав Джордж. «Я звикаю до неї», – відповіла я. «Потроху. Це ти не тямиш себе зрадощив, що вона з'явилась у нас». «Ну, з нею нам працюють набагато ефективніше, і це дуже добре. Проте я ж ніяк не в захваті від усього, що вона робить. Днями я застав її, коли вона хотіла, викинути нашу скатертину мислення. Сказала, що з тією скатертину ніби не на кухню заходиш, а з до чужого мозку. Але а ж для той. того ця скатертина нам і потрібна. А вже ж!» «Підтакнула я. Мені теж не до вподоби її пристрасть до всіляких правил та порядку. А ще воно, здається, мені такою... навіть не знаю, яке слово сюди пасує. «Блискочою», – підказав мені Джордж. «Або, як нині кажуть, гламурною?» «Е, ні, не зовсім так. Я хотіла сказати – прилизаною». Джордж поправив окуляри на носі і позирнув на мене. «Ну, хрібінцем вона справді вміє користуватись. Що ти хочеш сказати? І чому так дивишся на моє волосся?» «Так, дурниці, нічого я сказати не хотів». Е Джордж несподівано згорбився, скривився наче від одного болю і промовив. «Схили краще голову, Люсі. Не дивись уперед, гаразд?» Та було вже пізно. Біля входу до будинку агенції Ротвелл стояв Квіл Кіпс, а з ним двоє його незмінних помічників – Кет Годвін та Бобі Вернон. У день Кіпс видавався ще худорлявішим, ніж уночі. Убраний він був, як завжди, розкішно, проте обличчя його зблідло. А під боріддя зросло рудою щетиною. На рукаві в нього була чорна жалобна пов'язка, а під пахвою він тримав товсту теку з паперами. Оце так удар. Тепер нам було вже не сховатись ні за рогом, ні з того боку вулиці. Ми порівнялись із кіпсовою командою, Бобі Вернан був напрочуд маленький і худий, ніби хтось вирізьбив з дерева звичайного агента, а з тріски ще відкололась, Вернана. Готвін, слухачка, як і я, завжди була холодна, як кінні і тверда, як асфальт. Вони кивнули нам, ми кивнули їм. Ми трохи постояли разом, ніби обмінялися, як завжди, колючими дотепами і жартами. Тільки цього разу мовчки, щоб заощадити час. Ми чули про недошоу. Нам справді шкода. Нарешті сказала я. Кіпс вирічився на мене. Та невже? Ви ж його ненавиділи! Ні, тобто так. Але ж це не значить, що ми бажали йому смерті. Він стинув своїми худими плечима, схованими під розкішною сріблястою курткою. Не бажали? Може і так. Не знаю. Кепс, як і завжди, видався мені зануреним у власні переживання. Тільки сьогодні його ненависть до нас відчувалась не так щиро, як зазвичай, а в голосі було чуто гіркоту. Я не відказала нічого. Джордж розтулив був в рота для відповіді, але передумав і теж промовчав. Кет Готвін позирнула на годинник, а тоді поглянула вздовж вулиці, ніби на когось чекаючи. «Як це сталося?» – нарешті запитала я. «Чергова помилка Депрік», – пояснив Бобі Вернон. Кіпс потер собі блідою рукою потиличю, зітхнув і додав: То була будівля на Волпул-стріт, відкрита конторська будівля. Ми працювали на своїй ділянці, прослуховували психологічний рівень, а поверхом вище вештались нездари заганці агенції Ці кляті бовдри потривожили спектра, не впорались із ними, просто погнали його сходами вниз до нас. Цей спектр вискочив із стіни перед шоу і схопив його за голову, перш ніж ми встигли второпати, що й до чого. Його вже ніщо не могло врятувати." Кивнула Кет Годвін. Мені справді жаль, відповіла я. Так, дякую, але ж це трапиться знову. Не з нами, то з кимось іншим, мовив Кіпс. Його очі завжди були почервонілі, та сьогодні вони здались мені ще червонішими. Цієї ночі ми знову йдемо на завдання. Барнс змуштрує нас, неначе ведмедів у цирку. Навала в Челсі це вже страхіття, а найголовніше, що в ньому немає жодної системи. Чи може я просто не бачу її? Система повинна бути, заперечив Джордж, щось з буря привидів саме в цих місцях. Якщо є наслідок, то мусить бути і причина. Треба тільки чітко розуміти, де її шукати. Кіп скривився. Ти там ганаєш, Кабінце, Найкращі фахівці деплік сушать над цим свої міски. Я щойно був на їхній нараді, ніхто нічого не може зрозуміти. Єдине до чого вони додумались, це влаштувати парад агентів, які беруть участь у розслідуванні, щоб показати, ніби в нас усе гаразд. Уявляєте? Тисячі людей евакуйовані, привиди наступають, у місці заворушення, а їм потрібен карнавал! Ні, цей світ справді збожеволів! Він так сердито поглянув на нас, ніби це ми придумали той парад, а потім труснув своєю етекою з паперами. А оце ви бачили? Тут копії всіх звітів, які за останні тижні надійшли від агентій, що працювали в Челсі. Прояви, спалихи, холодні плями, все жужмом! Сотні випадків без будь-якої системи! «Депрік вимагає, щоб це прочитали керівники всіх агенцій і висловили свою думку. Ніби в мене час читати всю цю бритню! І взагалі я поспішаю на похорон!» Кіпс з пересердя стукнув по теті кулаком. «Піду і викинув все це на смітник!» Ми збентежено стояли на місці. Я не знала, що тут сказати. «Віддайте це краще мені», – запропонував Джордж. «Тут, напевно, є чимало цікавого». «Тобі?» – холодно реготнув Кіпс. «Навіщо? Ти ж ненавидиш мене!» Джордж у відповідь буркнув: "А чого ти від мене чекаєш? Повітряних цілунків? Що кому до того, кого я люблю чи ненавиджу? Тут помирають люди, а я, можливо, зумію щось зробити для них. Якщо хочеш, то читай ці папери сам, а якщо ні, то давай їх сюди, тільки на смітник не викидай". Джордж розчервонівся і навіть ступнув ногою. Кіпс із помічниками виричались на Джорджа, навіть позудковували. "Я теж, правду кажучи, трохи відсахнулась". Кіпс поглянув на мене, стнув плечима і жбурнув теку Джорджеві. «Я вже сказав, що мені ця придня не потрібна. Мені і без неї вистачає клопоту. Можливо, побачимось із вами на карнавалі, якщо Локвот і Коді стануть туди запрошені. Мені, оце, це, правду кажучи, не дуже віриться». Він недбало махнув нам рукою, і замить усі троє агентів Фіти зникли серед натовпу. Якщо в будинку Національного архіву періодичних видань коли-небудь заведуться привиди, то знадобиться пекельна праця, що потім усе впорядкувати в ньому так, як було. Архів – це шість величезних поверхів, стіни яких аж на вісім футів завішані полицями та столажами з книжками і газетами. Він більший за будь-яку лондонську фабрику та заплутаніший за лабіринти найстаріших будівель Тюдорівської доби. До того ж, тут ви щомиті ризикуєте натрапити на якогось дослідника. Їх тут безліч. Вони сидять або стоять у незлічених темних нішах і студіюють давні документи, намагаючись осягнути історію проблеми. Архів не просто присвячений історії. Він і є самою історією, що пахне порохом, старим папером і друкарською фарбою. Погортавши з півгодини часописи столітньої давнини, ти відчуваєш, як цим запахом просякли навіть свої власні пальці. Джордж любив архів. Він знав тут усі закапелки. Він привів мене на четвертий поверх до відділу періодичної преси і показав каталог. Кілька здоровених книг у шкіряних палітурках, де було коротко перелічені всі матеріали, що зберігаються на цьому поверсі. Для подій кількох останніх десятиліть існував свій показчик із посиланнями на будь-які статті, надруковані в усіх часописах для старіших видань такого покажчика не було. Тут доводилось навмання відбирати пресу за відповідний період, а потім сидіти і шукати те, що тобі потрібно, порпуючись на скінченних пожовклих сторінках. Озброявшись Джорджовим реєстром, я взялася до роботи. Знайшла примірники Cornhill Мегазін» та «Мейфер News за літо 1883 року. Принесла їх на один із вільних столів, розставлених у центральній частині зали, і заходилась гортати, шукаючи згадки про вбивство на ганн Сквер. Невдовзі мої ніздрі наповнились запахом друкарської фарби. Очі сльозилися від дрібного газетного шрифту. Та найбільше потерпала моя голова. Вона геть стріщала від подробиць, що ж ніяк не стосувались нашої справи. Журнальні суперечки вікторіанської доби. Імена забутих світських красунь. Нариси про віру та імперію, написані самовпевненими бородатими добродями. Все це навівало нудьгу, коли тільки вийшло вдруг. А що вже казати про нинішні часи, коли минуло вже більше століття? Давні історії. Як Джорджеві це може подобатись? Давня історія. Саме так Локвіт назвав випадок із його сестрою, що загинула якихось шість років тому. Та що більше я міркувала про це, то дужче переконувалась у тому, що історія ця аж ніяк недавня. Джесіка й досі залишалась поряд із Локвітом, керувала кожним його рішенням. Я пригадала минулу ніч, ту неприязнь, із якою він сприйняв мої слова про співчуття приводу від дитини. А сьогодні Локвід, зрозуміло, підтримала й Холі Манро. Вона рішуче заявила про те, що привида треба знищити. Сьогодні зранку я бачила Холі тільки п'ять хвилин, проте її цілком вистачило, щоб я розсердилась на цілий день. Я далі гортала газети, походжала серед полиць, повільно просуваючись за Джорджем-реєстром. Проходячи повз каталог і показчик, я щоразу згадувала про події, які відбулись шість років тому на Портленд Роу. Повернувшись із черговим оберемком часописів, я побачила, що Джордж сидить за моїм столом, захарастивши його журналами і черкаючи щось у записнику. «Знайшов щонебудь про нашого духа?» – поцікавилась я. «І, Ні, а нічого, позіхнувши, відповів Джордж. «Я влаштував собі перерву і шукаю зараз дещо інше». «Пам'ятаєш, коли пана Вінтергарден приходила до нас, на ній була маленька срібна брошка?» «Так», – пригадала я. «Я ще хотіла розпитати тебе про цю брошку. Це такий самий знак, як…» «Так, давньогрецька арфа або ліра». «Такий самий знак ми бачили на окулярах у Ферфекса, на коробці, яку тримала пенелопа Фітес». «Пам'ятаєш, коли ми стежили за нею в її власній бібліотеці?» «Я кивнула. Кумб Керрі Холл, чорна бібліотека в будинку агенції Фітес». По тих подіях минуло кілька місяців, та я чудово їх пам'ятала, бо мало не загинула в ці дві ночі. Химерний значок у формі арфи відтоді зацікавив нас, ми вряди годи згадували про нього. Виявили, що це емблема клубу, як там називали його пане Вінтергарден? Це клуб Орфея? припитала я, товариство Орфея. Я саме читаю про нього. Джордж поправив окуляр, намагаючись розшифрувати власні нотатки. Його занесено даль альманаху зареєстрованих британських спілок, клубів та інших організацій як теоретичне товариство відомих городян, що займаються дослідженням проблеми і природи потойбічного світу. Вони хочуть, щоб їхнє товариство видавалось звичайним зібранням бундючних балаконів. Та нам відомо, що це не так. Товариство має зареєстровану адресу в Сент-Джеймсі. Що там за тією адресою, я й гадки не маю. Однак, сподіваюся, це невдовзі з'ясувати. Він поглянув на сто з часописів у моїх руках. А що в тебе? Теж нічого. До речі, який період відображено в показчику? Останні кілька років? Десь так. Вони його постійно поповнюють, тож, напевно, я не скажу. А навіщо це тобі? Просто так. Трохи пізніше, коли Джордж пересів до іншого стола, я підійшла до полиці з показчиком. Знайшла потрібний мені том із статтями шестирічної давнини, тематичний реєстр журнальних і газетних статей за рік, пригоди, появи привідів, події, імена. Я рішуче розкрила показчик на літері «Л». Я не сподівалася зустріти тут те, що шукала. А якби й зустріла, то не завдала б цим нікому шкоди. Мій забруднений чорний ломпалець ковзаву лист по колонці, аж поки натрапив на рядок. Локвуд Дж. Мене огорнув такий холод, ніби я знову ступила до кімнати Локводової сестри. Ім'я Джесіки згадувалась у мері Лебенгарльт, щомісячному часописі, який виходив друком у цій частині Лондона. У посиланні було зазначено дату і номер теки з цим числом часопису. Для пошуку потрібної теки мені знадобились півхвилини. Я затягла її до дальньої ніші, сіла там, поклала теку собі на коліна і врешті прочитала. Експерти відділу Сент-Панкрас засвідчили смерть Джесіки Локвуд, 15 років, дочки покійних дослідників-психологів Селії та Дональда Локвудів. Нещодавня трагічна подія в цій родині сталася у ніч на минулий четвер у Марі Левені, в домі, де мешкала небіжчиця. Вона загинула внаслідок дотику привида. Її молодший брат не зміг запобігти нападу на сестру, і вона сконала дорогою до лікарні. Про день похорону буде повідомлено пізніше. Приносити з собою квіти не потрібно. Ось така коротенька згадка. Проте їй було достатньо для того, щоб я довго і нерухомо сиділа, міркуючи головним чином про одне. Я добре пам'ятала. Коли ми говорили про його сестру, Локвот рішуче наголосив, що тоді, коли сталося нещастя, його самого не було вдома. Стаття ж чітко свідчила, що він удома був.